– нахвалявся Шеймус. – Мій тато – магл. Мама сказала йому, що вона – відьма. Тільки після весілля. Бідолаха на пережив. Усі зареготали. – А в тебе що, Невіле? – поцікавився Рон. – Ну, мене виховувала бабця, а вона – чарівниця, – відповів Невіл. – Хоча родина довго вважала мене за справжнього магла. Мій дядько Елджі все намагався застукати мене з ненацька, щоб я виявив свої чари. І одного разу спихнув мене в Блекпулі з причалу, я мало не втопився. Але аж до восьми років не ставалося нічого. Якось дядько Елджі піднявся нагору попити чаю і вивісив мене з вікна, тримаючи за ноги. Аж тут тітка Еніда запропонувала йому тістечок, і він ненароком пустив мене. Але я не розбився. Просто пострибав на голові через садок і аж на дорогу. Це їх дуже втішило. Бабця на радощах навіть розплакалася. А подивилися б ви на них, коли мене прийняли сюди. Вони, бачите, боялися, що я не досить магічний. Дядько Елжі так зрадів, що купив мені жабку. По другий бік від Гаррі. Герміона розмовляла з Персі Візлі про уроки. «Я дуже сподіваюся, що вони почнуться якнайшвидше. Мені так багато, що треба вивчити. Мене дуже цікавить трансфігурація. Знаєш, перетворення чогось у щось інше. Звичайно, це, мабуть, надто складно. Ви почнете з дрібничок. Обертатимете сірники, наголки і таке інше». Гаррі, розімлівши і майже засинаючи, ще раз глянув на високий стіл. Гегрід одним духом перехилив свій келих. Професорка МакГонегіл розмовляла з професором Дамблдором. Професор Квірел і далі в своєму чудернацькому тюрбані щось казав учителеві з масним чорним волоссям, гачкуватим носом і пожовклою шкірою. Все сталося зненацька. Учитель з гачкуватим носом, кознувши поглядом повз квірелів тюрбан, подивився Гаррі просто у вічі. І раптом гострий, пекучий біль пронизав шрам на чолі Гаррі. «Ой!» – ухопився Гаррі за чоло. «Що сталося?» – запитав Персі. «Нічого». Біль зник так само раптово, як і з'явився. Куди важче було позбутися враження від його погляду? Гаррі збагнув, що цей учитель ставиться до нього вкрай неприязно. «А хто той учитель, що розмовляє з професором Квірелом?» – запитав він Персі. «О, ти вже знаєш Квірела?» Не диво, що він такий нервовий, адже з ним професор Снейп. Він викладає зілля і настійки, але не охоче. Всі знають, що він мріє посісти місце Квірила. Цей Снейп неймовірно багато знає про темні мистецтва. Гаррі якийсь час стежив за Снейпом, але той уже не зважав на нього. Зрештою, позникали й солодощі, і професор Дамблдор знову підвівся. В залі запала тиша. Е, ще кілька слів, якщо ви вже наїлися і напилися. Перед початком навчального року я маю кілька зауваг. Першокласникам. «Слід пам'ятати, що всім учням заборонено ходити до лісу. Не треба забувати про це і деяким старшокласникам», – мерехтливий погляд Дамблдора осяяв на мить близнюків Візлі. «Містер Філч, наш сторож, просив нагадати, що в шкільних коридорах на перервах не можна вдаватися до магії? А гравців у Квідич набиратимуть протягом другого тижня навчання. Всіх охочих виступати за команди своїх гуртожитків прошу звертатися до Мадам Гуч.